а чи печалитись і гірко плакати, усвідомлюючи всю трагічну невідповідність цих самозваних спадкоємців до області Величі. Річ у тім, товаришу лейтенант, зберігаючи поштивість, спробував пояснити кузуріну Гаврило Панасович, річ у тім, що ми з колядою не маємо нічого спільного, і не тому, що ми були в різних констаборах. Це не має ніякого значення. Можна бути у тому самому концтаборі, навіть лежати на сусідніх нарах, отримуючи баланду з того самого бачка, розкришувати пайки так званого хліба, і все ж не мати нічого спільного між собою. У концтаборах люди поділяються на доходяг і шакалів. Доходяги з міркувань ідейних і суто людської порядності гордо тримають голову перед ворогом. Шакали ж, натомість, готові лизати чоботи конвоїром за ложку баланди, за недокурок сигарети, за з знігтик можуть задушити товариша, а спитати б за «для чого це все». Однаково ж концтаборів всім здихати, та тільки доходяги вмирають з гідністю, а шакали – в ганьбі приниженнях. Приблизно те саме, до речі, відбувається і у звичайному житті, де люди поза всіма класовими категоріями розрізняються найперше за моральними принципами. Маємо людей нормальних, з високими ознаками порядності і примітивних нахаб, які ганблять рід людський уже самим своїм існуванням, але ніколи не відчувають себе упослідженими, бо завжди знаходять собі покривителів. Коляда саме з цих типів – шакал у нахаба в нормальному житті. Хто його підтримував? Будь-хто, та тільки не я. Ні, Боже мій, не я. А місцеві люди вбачають натяки навіть там, де їх немає. А тут натяк був аж надто прозорий. Козурін вужем закрутився від слів Гаврила Панасовича, да йому силу і волю, він би скрутив цього майора в баранячий чи ріг, але обставини не сприяли проявам такої революційної рішучості. Доводилося відкладати на потім. Тим часом лейтенантик спробував угризнути мене». «Капітане Сміян, це все через вас. Ви втратили пильність. Хто рекомендував мені Коляду? Хто привіз його сюди від американців?» «Не нуди світом, Козурін», – спокійно відповів я. «Ніхто Коляди тобі не рекомендував і ніхто не привозив. Він сам до тебе приклеївся і сам зачарував тебе. Потрібні уточнення? Чим зачарував?» Козурін не здавався. «Звинуватити хоче весь світ, тільки самому залишитися чистим і вмити руки, як пілат». Як він міг вивезти всі наші запаси кави, всі продукти? Де були вартові? Куди всі дивилися? Це зрада. Це так ганебно проспати ворога, втратити пильність. Забули слова товариша Сталіна про те, що фортеці найлегше беруться зсередини? Голова порожня аж гуде, а воно ще цитує Сталіна. Я й міг би заприсягнутися, що Козурін не подолав навіть... Короткого курсу, спіткнувшись на четвертій главі, тулити діалектику до тричі зневажуваного коляди і закон заперечення заперечень до десятка мішків трофейної кави – ну, теоретик. Можу пояснити, – сказав я, не приховуючи зневаги, – коляда повивозив усе тими самими машинами, в яких текстильна фабрикантка привозила тобі своє ганчір'я. Ти не радянський офіцер Кузурін, ти, звичайно, собі ганчірник. А з якої матерії пошито твій мундир? З англійської? Виникає запитання, чому лейтенант Кузурін знехтував вітчизняним матеріалом і вирядився в колонізаторську вогну? Народ жде пояснень. Козурін нарешті збагнув, що марно згаєв час, шукаючи винних там, де їх не знайдеш, взяв наш парадний вандерер з Анатолієм Геворкяном і помчав до хемера. Гаврило Панасович втомлено усміхнувся у нашому живчику. «Не наше горе і безмежна скорбота наша, а втратити такого годувальника і постачальника, як це пережити?» А що, Гаврила Панасовичу, підкинув я йому провокаційне запитаннячко, не знати й чому. Чи не думав, кулядав тікаючи, так само, як ото ви, коли прилічували мені всі ймовірні покарання, які ждуть тих, хто повернеться на батьківщину? На те, що він чоловік поінформований, терся біля начальства, до хемера і Ізерлону, вискакував мало не щотижня. Може, справді щось там прочув краєм вуха, і ноги на плечі? Я йому в душу не зазирав, не приховуючи зневаги, відповів Михно. Та чи й була взагалі душа в цього Лекизи? Чорт з ним, з колядою, давайте говорити інакше. Після того, що я почув від вас, говорила Панасовичу, сьогодні вночі,